דברים, פרק י"ג. את כל הדבר אשר הנוחים מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובה האות והמופת אשר דיבר אליך, לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם. לא דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא. כי מנשא אדוני אלוהיכם אתכם, לדעת האישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. והנביא ההוא, או חולם החלום ההוא, יומת. כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, והפודך מבית עבדים, להדיחך מן הדרך, אשר צווך ה' אלוהיך ללכת בה, ובירת הרע מקרבך. כי יסידך אחיך, בן אמך, או בנך או ביתך, או אשת חיקך, או רעך, אשר כנפשך, בסתר, לאמר, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, הקרובים אליך או הרחוקים ממך, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא תבל לו ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול ולא תכסה עליו, כי הרוג תהרגנו, ידך תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה. ושכלתו באבנים ומת. כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. וכל ישראל ישמעו וייראון, ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. כי תשמע באחת עריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם, לאמור, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם, לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם, ודרשת, וחקרת, ושאלת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך. הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אותה, ואת כל אשר בה, ואת בהמתה, לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה. ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך. והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים, וריחמך וירבך, כאשר נשבע לאבותיך. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום. לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך.